11. fejezet Integregnek is, abban a pillanatban, ahogy észrevesz, elvigyorodik az ismerős módon, és felé indul, nagyokat lépkedve, megjelenése hatalmas, mégsem fenyegető. Rákacsint egy vele szemező nőre, barátságosan viselkedik, nem arrogánsan, és nem telik el sok idő, mire beslisszan a boxba velem szembe. Láj lá, kibaszott láv! És bassza meg. Olyan ő, mint a barátság és a melegség, mint a forró csoki, amikor egy hideg éjszakán, a kedvenc takaróddal vagy betakarózva. Biztonság. Kényelem. Olyan kényelmes, hogy felmutatom a középső ujjam, és arra használom, hogy az arcára mutassak vele. Még mindig tiszta, mint a babapopsi. Ez azt jelenti, hogy le is zuhanyoztál miattam. Frissen sült süti illatom van, és tudom, mennyire szereted a frissen sült sütiket. Hát akarsz jönni ide, és meggyőződsz róla? Természetesen sosem szagolnám meg a sütijeit, ezt ő is tudja, és amúgy is gyorsan visszavonja a meghívást. A csészémért nyúl, megvetés van kék szemeiben, mikor üresen találja. Nem jár neked a sütieimből. Rose azonnal mellettünk terem, megtöltve a csészéinket is, Greg körülbelül harminc másodpercen belül meg is kapja a mosolyát. Ő pont egyike azoknak az való embereknek, míg én egyike vagyok azoknak, a behúzok neked egyet embereknek, és ez az ellentét partnerként nekünk dolgozott. Habár nem vagyunk teljesen ellentétesek, ugyanolyan édes szájú, mint én, és világosan erre a tudásra támaszkodva vállalkozik arra, hogy azt feltételezze, az ebéd magas cukortartalmú. Kettőt kérünk azokból az óriási fahíjas tekercsekből, amiket az egyik előső asztalon láttam, mondja Rózinak, aki alig hagyja el az asztalt, mire Greg cukrot halmoz a csészéjébe. – Te tényleg egy ribanc vagy! – közli közönösen. – Tudod, ugye? – Gyakorlást teszi a mestert. Istenem, hiányolom a nagyokos megjegyzéseidet, te nő! Belekortyol a kávéjába. Basszus, erre szükségem volt. Múlt éjjel későig fent voltál, Misztivel? Vagy azzal a románónővel a partin, a másik éjelen, akihez hozzá bújtál? Olivia Mason nem egy románó, ennél fogva a név Mason. Olivia az unokahuga annak a románónak, akiről a bátyám általánosságban azt hitte, hogy a falka vezérük. Most unokahuga, és láttam már egy-egy smást, Lailach. Ismerem a mocskot, ő nem sáros. Te igen? Kedvetlenül felnevet. <háh> most azt gondolod, hogy sáros vagyok? Ezt így játsszuk most? Te vagy a jó fiú, én meg a rossz fiú. Nezom, mózer egy sáros zsarú. Vele dolgoztál, mielőtt felfüggesztettek? Pontosan, felfüggesztettek. Ő szerzett neked munkát a Blink Securitynél. Beszéltünk erről. Tudom, hogy ez lehet valamiféle csapda, de fizetnem kell a számlákat. És idáig ebből mindössze egy jó állást és egy kurvára fantasztikus fizetést kaptam. Talán el akar téged távolítani. Talán abban reménykedik, hogy kilépsz a testületből. Na, akkor megkapta, amit akart. Ma reggel kiléptem. Elsápadok, számomra ez ritka reakció. Mi csoda? Hallottad, kiléptem. Ma reggel betelefonáltam, és beadtam a felmondásom. Most teljes munkaidőben dolgozom a Blinknek, és négyszer annyi pénzt keresek. Számodra ez nem a pénzről szól. Imádtad a munkádat. Nyilvánvalóan az imádat nem volt elég, a leégés és a meg nem értettség pedig gyorsan elveszíti ennek a vonzerejét. Összehúzott szemmel nézek rá. Több van ebben. Mit nem mondasz el nekem? Mint ahogy abban is több volt, hogy elmentél Los Angelesbe? Fuldokoltam. A szeme találkozik az enyémmel, a mélységükben metsző értelemül, mely a nyugtalanság borotva pengéjével hasít végig a gerincemen és most első alkalommal fontolóra veszem, hogy Greg esetleg többet tudhat, mint amit hiszek, hogy tud rólam, és az okokról, amiért távoztam. Tehát, teszi hozzá, több van benne. Elmondod nekem a te többedet, én pedig elmondom neked az enyémet. Vagy, szünetet tart a nyilvánvaló hatásért, megállapodhatunk annál is, hogy mindkettőnknek tovább kellett lépnie. Megjelennek előttünk az asztalon a fahéjas tekercseink, is. egy rózzal folytatott rövid beszélgetés után újra egyedül vagyunk. Kínos szünet van közöttünk, ami nem van ránk. Mi nem szoktuk kínosan érezni magunkat. Greg felvesz egy villát. A cukor mindent jobbá tesz. Eszik egy villányit, és felnyög. Szentséges szar! Tedd félre egy percre a morcos hangulatodat, és csak egyél egy falatot. Elfintorodok, de felveszem a villámat és beleszúrom, úgy teszek, ahogy utasítottak, greget utánozva egy sóhajjal. A cukor tényleg jobbá teszi. Felnevetés, mindketten harapunk még egyet, majd még egyet, a kínosság belehalványul a csend azon kényelmébe, melyben eddig részünk volt. Tehát, azért hívtál ide ma reggel, hogy kioktass, mi a helyes és mi a gonosz, vagy csak, hogy láthasd a csinos, tisztára borot vált arcom? Linéről akarok beszélgetni, ugyanúgy bízni akarok benne, mint a régi időkben. De visszemlékezem valamire, amit az apám gyakran mond. Nem csinálhatod folyton ugyanazt a dolgot, különböző eredményekre számítva. Megbíztam Gregben, Liné meghalt. Aggódtam, érted? Mondom, és ez az igazság. Aggódtam, aggódok. Összehúzott szemmel néz rám. És mi más? Semmi más. Ló szart, mondd el nekem! A családodról van szó? Az ügyedről? Kénről? Feltartja az egyik kezét. Nem mintha azt feltételezném, hogy egy farok lenne a problémád. Hát igazából ezzel kapcsolatban én tévedtem, és neked volt igazad. Valaki, akinek gulyói vannak, többnyire a problémám. Emiatt nem jövünk ki egymással múzerrel. Igen, térdre kényszerítetted a térdeddel. Felnevetek. <gül> Ráadásul kibaszott gyönyörű volt. Basszus, bárcsak láthattam volna. Ujjával cukormázat töröl fel és lenyalja, mielőtt hozzáteszi. Tudod, hogyan verszét néhány golyót? Mint az enyémet, amikor először találkoztunk. Ó, a francba beszari kölyöknek hívtál. Hitetlen kedve nézek rá. Rókáztál a tethelyen helyen, és összeszennyezted a bizonyítékot. Nem szennyeztem össze a bizonyítékot, és azok a kurva szemek hiányoztak. Még mindig vannak rémálmaim arról a helyszínről. Beteg fasz. Azt kívántam, csak létezne még mindig a halálbüntetés, amikor elkaptuk azt a szemetet. Szúrós szemmel néz rám. Te meg úgy tettél, mintha nem lenne rád hatással. Van egy helyem, ahová elteszek dolgokat. Ezt te is tudod. Ja, tudom, és ez néha kicsit ijesztő. De elkapod a rossz fiúkat. Jó dolgokat csináltunk együtt. Igen, mondom, és észrevéve egy lehetőséget megragadom. És akarod tudni a távozásom okának egy részét? Egy részét az én többemnek? Nem várok a válaszára. Az utolsó ügyeink közül háromból két eset megoldatlan maradt. Belefásultam mintha elvesztettem volna a tehetségem. Baszakodsz velem, Lailah! Pekhünk volt, sorozatosan, ennek semmi köze sem volt hozzánk. Volt egy döglött taktánk, amit sosem kellett volna újra megnyitni, az utcalányos ügyünk pedig öngyilkossággal végződött. Elkezdi könnyedén végigfuttatni a kisúját az asztalon. Ez az ideges rángatózása az áruló jele. Bárhol is van az a kisúj, ha Greg ideges, elkezd mozogni. Liné volt az utcalány, mondom, és tudod, hogy sohasem hittem el azt, hogy megölte magát. A bizonyíték azt csukta, hogy ő tette. Nem akart meghalni, és ami szánalmas, hogy mikor megtette, egy csomó ember fellélegzett kissé. Ezzel kapcsolatban nem szállok veled vitába. Az az ügy elég sok mocsokra nyitott ablakot ahhoz, hogy pokolian sok ember gyulladjon be. Szükségünk lett volna egy különítményre, hogy elbírjunk az ijedelemmel. Olyannyira bűzlött volna. Rezegni kezd a mobilja és előássa a zsebéből. És ez lenne Miszti, mondja elolvasva a szöveges üzenetet, anélkül, hogy válaszolna. Azt akarja, hogy találkozzak a bemutató személyzetének néhány tagjával. Leteszi a telefonját az asztalra, a figyelme rám irányul. Úgy tűnik, van legalább egy nő, aki hiányol engem, mikor nem vagyok vele. Hiányoltalak, mondom, és ez nem valótlan, emiatt sújt lerám olyan keményen a irányuló kételkedés pörője. Beszéltünk hányszor is? Kétszer, mióta elmentél? Háromszor, és csak amiatt, mert igazán kedvellek. Basszus, Lailah, utálnám, ha te gyűlölnél engem. Ez így igaz. Pénzt lök az asztalra. Én állom, nagy fizetést kaptam a héten, és bassza meg, jól esik, hogy kettünk közül nem én vagyok leégve. Mennyire nagy a kifizetés, mert van egy olyan tervem, hogy veszek egy pitét is, amit ki kellene fizetnem. Elég nagy egy pitéhez, közli, az asztalra lökve egy ötvenest, felkapva a húszast. Mikor mész el? Még nem döntöttem el. Ez azt jelenti, hogy amíg az ügyed nincs lezárva, vagy amíg vissza nem hív az otthonod? Az egyetlen dolog, ami engem hív, a pite, amit rendeltem. Az az egyetlen dolog ebben a városban, ami nélkül nem tudok élni, és talán ezek nélkül a fahíjas tekercsek nélkül sem. Hallom azt a New York ügyet, amiről kérdeztél, készülnek lezárni, már is a kelethamtoni esettel együtt. Ugye, az a vúc az embered. Összehúzott szemmel nézek rá. Sokat hallasz egy felmondott fickóhoz képest. Még mindig foglalkozom vele, szóval, ja, hallok dolgokat. Múzertől? Igen, de felhívtam a volt társam, azt, akit meglőttek, mielőtt kifogtam Múzert partnernek, és megkérdeztem neked a New Yorki rendőrségi ügyet. És? Ugyanazt hallott a Woods bűnösségéről, de semmi más nem tudott hozzátenni. Elfintorodok. Összehúzza rám a szemeit. Nem vagy meggyőződve arról, hogy gyilkos, ugye? Miért mondod ezt? Nem állítod, hogy végeztél, meg nem pakoltál össze, és hagytad el újra a várost. Ezt a főnököm mondja meg, mondom. Ez az FBI öröme. Nem én mondom meg, mikor jövök, mint ahogy azt sem én mondom meg, mikor megyek. Érdekes. Nem igazán közlöm, mondom, lekicsinyilően. Több hatalmi játszva van az FBI-nál, mint azzal a Colin pasassal, akit néhány évvel elfogtunk. Colin? Melyik volt ő? A Strici, akit háromszor vartunk be, mielőtt végül őt dugták meg a börtönben, ahelyett, hogy ő dugott volna meg mindenki mást. Nevet. <háh> Tényleg, dugó, Colin? Érzékelve, hogy kevésbé óvatos, alámerülök. A felmondás nem fogja megállítani a belső úgyosztályt, hogy belenézzen az aktádba. Azonnal ferde szemmel néz rám. Nem csináltam semmi rosszat, lájláh, ha ez az, amire ki akarsz lyukadni. Újra rezeg a telefonja. Felkapja és ezúttal begépel egy választ, mielőtt rám néz. Mennem kell. Elkezd felállni, mikor belém vág egy felismerés. Várj! kiáltok fel. Összehúzott szemekkel néz rám. Mi van? Közel hajolok hozzá. A románocsaj. Egy románó ügyön dolgoztál, amikor felfüggesztettek. Arra használod őt, hogy bizonyítsd az ártatlanságod, ugye? Kilépek, Lailah, semmi más sem csinálok, mint ráizgulok az életre. És ha az egy dögös csaj képében jön, hát legyen. A szememben néz, amikor kimondja ezeket a szavakat. Rávesz, hogy higgyek neki, de én nem akarok hinni. Nem akarom, hogy Greg sáros legyen. Mennem kell, lájlah! Feláll. Kikísérlek. mondom megfogva a táskámat, és talpra állok. Előttem megy, majdnem mintha nem tudna elég gyorsan megszökni, én viszont tartom az iramot, jó magam minden egyes lépésével a sarkában. Megreked a süteményes pultnál, amely leszűkíti a bejáratot, egy csoportnyi ember akadályozza a távozásunkat, és ez a sor minden érdeklődésemet szétrombolja, az elvitelre kért pitém iránt. A szószoros értelmében nem tudunk az ajtóhoz jutni, és Greg megfordul, hogy szembenézzen velem. Azt mondta Détkezde, nem egy Black friday és francos cirkusz. Ebben a pillanatban áttolakodik a testeken egy nő és közénk lép. Samantha? Jelentem ki a bátyám fontoskodó, gazdag ribanc barátnőjéről, aki egyébként történetesen kéndugó pajtása. Lájlach! Köszönt hűvösen, majd Gregre pillantva megkérdezi. Te ki vagy? Lájlach másik bátya, mondja Greg. Összeráncolja a homlokát, és rám pillant. Két bátyád van? Ő egy másik anyától származó báty. Közlöm és mielőtt megkérdezhetné, hogy ez mi a francot jelent, Gregre nézek. Szamanta Endrúval randizik, de kínnel dug. Greg szemei elkerekednek. Tényleg? Nem igazán, csattam fel Samanta dühösen, keresztbe fonja maga előtt a karjait, felemelve fekete pólójának mély kivágását. Most Endrúval vagyok, kivéve a másik éjszakát. Mondom, Gregnek majd Samantára támadok. – Mi csinálsz itt? – A bátyát szereti az eprespitét. Tudod, az itt híres. Greg ezt a pillanatot választja arra, hogy megérintse a vállamat, és az ajtó felé indul. – Majd hívlak, mondja és elfordul. – Várj! – szólok utána, közel sem ahhoz, hogy ledobjam a bombát, vagy akár tizet, amiről gondolom, hogy most folytatta volna, de már is eltűnt számos hatalmas test mögött. Teszek egy lépést, de Samanta bemanőverezik elém. Tudom, hogy nem hiszed el ezt, Laila, szólal meg. De ez a dolog velem is Andrewval igazi? Ez a dolog. Ismétlem. Hát igen, szamanta. mindenki, akivel dux, az egy igazi dugás. Bár gondolom az extra különleges, amikor cigihelyet pitét veszel utána. Élvezd a pitét. Mindketten tudjuk, hogy nem fog sokáig tartani. Megkerülöm és szabad utat találok az ajtóhoz, gyorsan távozva az étkezdéből. Csak kint állok meg, Greg után kutatok, de azonnal rájövök, hogy ő New Yorkban metrózott. Még csak nem is tudom, milyen fajta kocsit vezet. Balra vágok, majd a sarkon túl észreveszem, hogy most már a legtöbb kocsi eltűnt. Gregnek nincs nyoma, és rálátok a kocsimra. Arrafelé sietek is, ahogy közeledek, Kiszúrom a lágy verdeső fehér papírdarabot. Samantha, gondolom. Biztos meglátta valaki, és szüksége volt egy kifogásra, az itt létéhez. Olyanra, amit jó magam is megerősítenék, így jött az eprespite. Megállok az autónál, és lehúzom az üzenetet a szélvédőről, amely tulajdonképpen úgy tűnik egy szalvéta, egy szalvétára van írva, amit juniorhoz képest új. Széthajtogatva ezt olvasom. Eprespite a faszomat. Mi a fasz volt ez az egész? Vacsora? Hamarosan. Greg. Igaza van. Eprespite a faszomat, különösen, mivel a bátyám minden epres dolgot gyűlöl. Ez a találkozás nagyon követőszerű volt, nagyon junior-szerű, és mégis Greg volt az, aki üzenetet hagyott az autón. Ez egyetlen félreérthetetlen következtetést hagy nekem, Soha sem mehetek többé újra eprespitét anélkül, hogy ne szamantára gondolnék, ami azt jelenti, hogy számomra ezt örökre tönkretette. Ráadásul egy szabadlábon lévő gyilkossal és juniorral, ha ez minden, ami most van, bajban vagyok.